Kapitola 6. Pilně se varujte, abyste almužnictvé nedávali před lidmi, proto abyste všichni vidění byli od nich. Jinak nebudete mít odplaty u otce svého, který je v nebesích. Protož když dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokryt činí ve školách a na rincích, aby chválení byli od lidí. Amen pravím vám, majíť odplatu svou. Ale ty, když almužnu dáváš, než neví levice tvá, co činí pravice tvá, aby almužna tvá byla v skrytosti. Otec pak tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. A když by ses modlil, nebývej jako pokryci. Obyčej zajisté mají v školách a na úhlech ulic stojíce modliti se, aby byli vidění od lidí. Amen Pravím vám, žeť mají odplatu svou. Ale ty, když by se zmodlil, vejdi do pokojíka svého a zavrat dveře své, modlí se oci svému, kterýž je skrytě, a otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané, nebo se domnívají, že pro tu svou mnohomluvnost vyslyšání budou. Nepřirovnávejte se tedy jim, neboť ví otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili. A protož vy takto se modlete, Otče náš, který si v posvět se jméno Tvé. Přiď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Kléb náš zdejší dej nám dnes a odpušť nám viny naše, jakože my odpouštíme viníkům našim. I neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Nebo jestliže odpustíte lidem poklesky jejich, odpustí ti vám nebeský otec váš. Jestliže pak neodpustíte lidem pádu jejich, aniž otec váš odpustí vám pádu vaší. Když byste se pak postili, nebývejte, že jako pokryci zasmušlí, neboť pošmuřují tváří svých, aby vědomé bylo lidem, že se postí. Amen pravím vám, za tou odplatu svou. Ty když se postíš, pomáš hlavy své a tvář svou umyň. Aby nebylo zjevné lidem, že se postíš, ale oci tvému, kterýž je skrytě. A otec tvůj, kterýž vidí skrytosti, odplati tobě zjevně. Neskládejte sobě pokladu na zemi, kdež mol a rez kazí, a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol, ani rez neskazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kdež je spoklad poklad váš, tutěz i srdce vaše? Tvíce těla zajisté jestliť oko. Protož jestliže by oko tvé zprostné bylo, všecko tělo tvé světlé bude. Pak by oko tvé bylo nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Jestliže tedy světlo, kteréž je z tobě, jestma, sama tma jaká bude? Žádný nemůže dvěma pánům sloužití nebo zajisté jednoho nenáviděti bude a druhého milovati, nebo jednoho přidržetí se bude a druhým pohrne. Nemůžete Bohu sloužit i, i mamoně. Protož pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Stališ, není život více neždy pokrm a tělo nežli oděv? Hleďte na ptáctvo nebeské, že dně se jí ani žnou, ani zhromažďují dost to dol, ale Otec váš nebeský živí je. Zdaliž vy jejich mnohem nepřevyšujete? A kdo z vás pečlivě mysle, může přidat i ku postavě své loket jeden? A o oděv, proč se staráte? Považte kvítí polního, která kroste, nepracuje ani přede. Pravíť pak vám, že ani Šalomoun ve vší své sláve tak odin nebyl jako jedno z nich. Poněvadž tedy trávu polní, jež dnes jest a zítra do peci bývá vložena. Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vás neodívá, o malé víry. Nepečujtež tedy říkajíce, co budeme jísti a ne v co budeme píti a v čím se budeme odívat, nebo toho všeho pohané hledají. Vít zajste otevř nebeský, že toho všeho potřebujete. Ale hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti Jeho a toto vše bude vám přidáno. Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.